Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад де Труценко. Розділ сороковий. На Кестербріджському гостинці. Жінка довго йшла вперед, хода її ставала дедалі непевнішою, і вона напружувала зір, дивлячись у пустельний шлях, який насилу проглядався у вечірніх сутінках. Аж ось вона геть ухляла і вже насилу тягнула ноги. Побачивши ворота, за якими стояла копиця сіна, вона відчинила їх, впала додолу і відразу ж міцно заснула. Коли вона прокинулася до вкруги, була темна ніч, без місяця і без зір. Тяжке хмар я затуляло небо, не залишаючи жодного просвітку. А вдалині над Кастербриджем, яріла заграва, що здавалася особливо яскравою, бо до вкруги була пітьма. «Ох, якби мені туди добитися!» – прошепотіла вона. Зустрітися з ним завтра. Поможе мені, Боже. А може на тоді мене вже не буде серед живих? З глибин мору кодолинув дзвін. Годинник у сусідній садибі вибив один раз. Потім у темряві зблиснув вогник. Два вогники, що швидко наближалися. Дорогою котилася коляса. Незабаром вона проїхала біля воріт. Мабуть, там сиділи якісь запізнілі гуляки. Мадрівниця звелася на ноги, либонь у ній воскресли рішучість, і вона почала роззиратися. Певно, шлях був її знайомий. Вона пильно оглянула огорожу, помалу проходячи коло неї. Та ось впереду щось невиразно забіліло. То був другий мальовий стовп. Простягнувши руку, дівчина намацала на ньому цифру. «Ще два», – зітхнула вона. Вона перетулилася до стовпа, щоб не прогавити нагоди, бодай хвильку перепочити. Потім стрепенулася і рушила далі. Якусь часину вона йшла досить бадьоро, потім ноги у неї почали підгинатися. Це сталося біля гаю, де купі білих трісок на землі свідчили про те, що вдень лісоруби тут в'язали хмиз і плели рішітки для огорож. Жінка зазирнула через хвіртку, відчинила її і війшла за вориння. Коло входу валялися в'язки хмизу і розсипані ломаки та палиці різної довжини. Якусь хвилину мандрівниця нерухомо стояла в напруженій позі, яка означає, що рух лише призупинився але не завмер зовсім. У неї був вигляд людини, яка дослухається або до звуків зовнішнього світу, або до думок, що миготять у неї в голові. Уважно придивляючись, можна було вирішити, що її поглинули саме думки. Ба більше, як незабаром виявилося, вона тестувала свою винахідливість у галузі, в якій працював Жакедроз. Дотепний конструктор механічних замінників людських ткінцівок. мацаючи руками в купах мломача Жінка вибрала два міцні киї. Вони були прямі, завдовжки 3-4 фути, і закінчувалися рогачкою у вигляді римської цифри 5. Жінка сіла долі, обламала тонкі верхні галузки, а палиці взяла з собою. Вийшовши на шлях, вона підставила під пафи по на кшталт костурів, спробувала, чи вони міцні, потім обережно сперлася на них усією своєю вагою і попхнула вперед своє тіло. Жінка зладнала собі підпори. Костури були годящі. Тепер на шляху тільки чутно було шелест кроків і стукіт київ. Мандрівниця вже давно минула третій мильовий стовп і почала напружено вдивлятися вдалину шляху, наче сподіваючись побачити наступний. Вона геть зморилася і насилу пленталася вперед. Аж ось вона заточилася і впала. Вона лежала на дорозі, мов купа мотлуху. Минуло з чверть години. Ранковий вітерець лінькувато певіяв над рівниною. Зашурхотіло сухе листя, що цілу ніч лежало незрушно на землі. Жінка зробила відчайдушне зусилля, звелася навколішки і зіп'ялася на ноги. Спершись на костури, вона спробувала ступити крок уперед. Потім другий і третій. Тепер вона користувалася палицями, як ціпками. Вона помало спускалася з м'ялстовського пагорба, аж огляділа ще один мильовий стовп, а за ним чавунну огорожу. Вона дочвалала до першого стовпа огорожі, схопилася за нього і почала роззиратися на всі біч. Тепер у кестербриджі все видно, вже видно було окремі вогники. Світало, і можна було як не розраховувати, то сподіватися зустріти якогось воза. Жінка дослухалася. Не долинало жодного звуку, який свідчив би про життя, крім найсумнішого з-поміж усіх звуків – гавкання лисицей. Три глухі ноти лунали щохвилини, наче удари похоронного подзвіння. «Менше, як миля», – пробормотіла жінка. «Ні, більше», – додала вона по паузі. «Звідси миля до міської ратуші, а притулок на тому кінці Кестербджа. Ще миля з хвостиком, і я буду там». За хвилю вона знову озвалася. «П'ять чи шість кроків за ярд?» «Радше шість». «Мені треба пройти сімнадцять сотень ярдів, шість на сто, 600. і ще на сімнадцять, о, Боже, допоможи мені!» Тримаючись за вориня, вона рухалася вперед, спершу хапалася однією рукою, потім другою, потім налягала на перекладену всім тілом і підтягувала ноги. «Вірю, що за п'ять стовпів я дійду до краю, і в мене вистачить на це сили», – пробурмотіла вона. Поведінка їй свідчила, що наполовину вдавана і вигадана віра краще, ніж цілковита відсутність віри. Жінка відлічила п'ять стовпів і коло п'ятого затрималася. Пройду ще п'ять, якщо повірю, що потрібне місце біля п'ятого стовпа. Мені це до снаги. Вона минула ще п'ять стовпів. Ні, воно ще на п'ять далі. Пройшла ще п'ять. І ще на п'ять? Поминула і ті стовпи. «І біля цього мурованого мосту закінчується мій шлях», – сказала вона, побачивши міст, що перетинав річку Фруму. Вона дійшла до мосту, просувалася вона з неймовірними зусиллями, і кожне зітхання, що вихоплювалося в неї з грудей, здавалося останнім. «От зараз тільки розвернуся», – промовила вона, опускаючись долі. «Ось я вже бачу, що мені лишилося менше, як півмилі». Самооблуда, яку вона весь час причудово усвідомлювала, – Дала їй сили пройти півмилі, що було б неможливо, якби вона відразу уявила собі всю ту відстань. Той виверт свідчив, що жінка завдяки якійсь таємничій інтуїції осягнула парадоксальну істину деколи сліпота дозволяє ліпше сягнути мети, ніж передбачення. Короткозорість виявляється більш плідною, ніж далекоглядність, і для успішної боротьби потребується радше обмеженість, ніж глибокодумність. Останні півмилі тепер був перехворою і змореною жінкою, немов нещадний джагернаут, утілюючи собою повновладну бездушну необхідність. Шлях у цьому місті перетинав дерноверське торф'яне болото, у бабі Чаку лежало чисте поле. Жінка окинула оком ті простори, глянула на вогні, на саму себе і зітхнула і лягла коло кам'яного стовпа на краю з насипу. Здається, ніхто на світі не спонукав свою вигадливість, як ця блукальниця. Вона відчайдушно сушила собі мозок, перебираючи подумки всі можливі способи, прийоми, виверти, механізми, що допомогли б їй подолати ці останні, недоступні її вісімсот ярдів. І відразу ж відкидала їх, як не здійснення. Вона думала про ціпки, колеса, старалася повсти, навіть котитися по землі. Та останні два способи пересування потребували б ще дущих зусиль, ніж просто хода. Наприкінці її винахідливість вичерпалася. Її охопила безнадія. «Далі не можу», – прошепотіла вона і заплющила очі. Раптом вона відчула, як щось торкнулося її руки, щось м'яке і тепле. Вона розплющила очі. їй лезав у щоку пес. То було велике, дебеле і сумірне створіння – Неможливо було визначити, чи це Ньюфаундленд, чи мастив, чи вівчарка, чи дворняга. Великий могутній пес поєднував у собі всі властивості, спільні для всіх різновидів собачої породи. Змореній мандрівниці здалося, ніби їй пестиця місінька Ніч, що прибрала образу чорного пса. В цьому своєму образі Ніч не лякала її, не віщувала лиха. Від неї віяло величавим смутком і милосердям. Зіпершись на лікоть, жінка дивилася на пса знизу вгору – як часом раніше стоячи дивилася на чоловіка. Коли вона поворухнулася, безпритульний пес шанобливо відступив від неї за кілька кроків та побачивши, що його не женуть, знову лизнув її руку. В голові у неї раптом промайнуло. «А якщо пес мені допоможе, тоді я дійду». Вона показала рукою бік Кестербриджа, і пес покірно побіг у тому напрямку. Та побачивши, що жінка не може йти за ним, повернувся і жалібно заскімнив. Тоді жінці спала, на думку, просто таки негеніальна ідея. Вона зіп'ялася на ноги, нагнулася над псом, обняла своїми кволими ручнятами і почала шепотіти ласкаві слова. Стугою на серці вона промовляла веселим голосом, і дивно було, що сильний потребує заохочення з боку Славкого. А ще дивніше, що за крайній її зневірив, можна, було, можна так артистично вдавати веселість. Її друг потихеньку рушив уперед, а вона дрібними крочками задріботіла поруч з ним, спираючись на нього всім тілом. Деколи вона зморено опускалася додолу, як робила, коли йшла на костурах і рухалася уздовж огорожі. Пес, уторопавши, чого хоче та жінка, і яка вона безпорадна, бурхливо висловлював свій відчай, цупив її зубами за сукню і забігав уперед. Жінка щоразу гукала його до себе. Тепер впадало в око, що вона дослухається до звуків, остерігаючи зустрічі з людьми. Було видно, що вона чомусь не хоче, щоб її заскочили тут у такому жалюгідному стані. Звісно, просувалися вони вперед украй повільно, аж ось вони добилися до околиці Кестербриджа. Міські ліхтарі світилися перед ними немов стожари, що впали на землю. Звернувши ліворуч, вони попрямували пустельною темною дорогою, обсадженою каштанами, обігнули передмісце і нарешті сягнули бажаної мети. Перед ними височила мальовнича кам'яниця. Спочатку була просто скриня, що призначалася для мешкання. Голі мури без єдиного виступу свідчили про вбогість мешканців дому. Так ото контури трупа відніються крізь саван. Згодом природа не наче ображена такою потворністю, доклала сюди свою руку. Густий плющ оповив стіни до самої гори, і будівля почала скидатися на якесь давнє аббатство. На додачу виявилось, що з вікон фасаду відкривається на море дахів Кестервіджа чудовий краєвид, один з найгарніших у всьому графстві. Грав, що володів землями поблизу, якось виявив, що віддав би весь свій річний прибуток, аби лиш милуватися зі своїх вікон краєвидом, яким тішаться мешканці притулку. Та цілком можливо, що ці мешканці охочі відмовилися б від краєвиду заради графського річного прибутку. Камінна споруда складалася з центрального корпусу і двох флігелів, над якими стерчали як вартові, тонкі труби, що якось тоскно гули од вітру. В стіні видніли великі двері, а біля них висів дріт, що заміняв ручку дзвінка. Стоячи на колішках, жінка витяглася, що сили і дістала рукою до дроту. Сібнула його і впала ницьма. Вона лежала, скорчившися, притиснувши голову до грудей. Була шоста ранку. Незабаром пролунали кроки всередині будинку, що мали стати тихою гаваню для цієї змореної душі. Поруч з великими дверима Відчинилися маленькі, і на порозі став чоловік. Він помітив купу одягу, що рвучко здіймалося від дихання. Побіг по свічку і хутко повернувся. Потім знову пішов і цього разу повернувся з двома жінками. Вони підвели мандрівницю, що лежала долі, і допомогли їй увійти у двері, які потім за нею замкнув чоловік. «Як це вона сюди потрапила?» – запитала одна жінка. «Господь її знає», – відказала друга. «Там на дворі пец». Пробурмотіла зморна мандрівниця. Куди він дівся? Він мені допоміг. Я нагнав його камінцем, відказав чоловік. Маленька процесія рушила вперед. Спершу чоловік зі свічкою в руці, за ним дві кощаві жінки, що підтримували попід руки третю, маленьку й тендітну. Вони швидко зникли в глибині коридору.